26. Legea inovației Toate descoperirile profitabile în afaceri se datorează inovației, furnizării unui produs mai bun, mai ieftin, mai rapid, mai nou și mai eficient pe piața actuală. În cartea sa Innovation and Entrepreneurship, Peter Drucker analizează cele șapte surse principale ale inovației în afaceri. Cele două mari surse ale inovației sunt, conform lui Drucker, succesul neașteptat și eșecul neașteptat. Și într-un caz și în altul, trebuie să analizați cu atenție ce s-a întâmplat pentru a determina dacă este vorba despre o potențială descoperire. Teoria vârfului iceberg este extrem de utilă pentru examinarea succeselor, eșecurilor și a oricăror evenimente neașteptate. Ori de câte ori se întâmplă ceva ieșit din comun, opriți-vă și întrebați-vă. Este un eveniment izolat sau este vârful unui iceberg? Ar putea fi acesta începutul unei tendințe care indică o schimbare majoră pe piață? Când a apărut pe piață primul calculator personal, IBM a făcut propriul studiu de piață cu privire la viitorul produsului. Consultanții de la IBM au ajuns la concluzia că piața mondială globală pentru calculatoare personale este de numai 300 sau 400 de unități pe an. Compania s-a hotărât să treacă la calculatoare de tipul mainframe, calculator de mare viteză și capacitate de stocare, deservind pe mai mulți utilizatori. Astăzi, peste 50 de milioane de calculatoare personale sunt vândute în fiecare an, iar calculatoarele mainframe au fost lăsate în urmă de revoluția din domeniul calculatoarelor personale. IBM a ignorat vârful icebergului. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați și analizați tendințele din sectorul dumneavoastră de afaceri. Vânzările sunt în creștere sau în scădere? Ce vă spun clienții că ar dori mai mult? Mai puțin, ce produse noi ar trebui să includeți și la ce produse ar trebui să renunțați? 2. Admirați concurenții care au succes. Unde și cum ating acești concurenți cea mai mare rată a vânzărilor și cea mai mare profitabilitate? Învățând din ce fac ei, ce ați putea îmbunătăți dumneavoastră? 3. Analizați cele mai mari succese și eșecuri din anul precedent. Ce lecții importante învățate în urma acestor succese sau eșecuri puteți folosi spre avantajul dumneavoastră în anii următori?